И третата идея, с която ще завърша, числата продължение. Числата са тайна на една скрита култура. Числото е вход в собствената си идея. Само числото едно, казва учителя, може да те научи на правия път. Числата са сили на определени невидими същества. Те общуват помежду си. И както казах, числото 13 е и същенно, и опасно. Единицата е началото на Вселената, нещо слязло от мистерията. Слиза и става начало водач. Числото 2 се явило при разделение, отделяне, когато единицата е станала на 2. Изгубването на единицата означава изгубване на истинското знание и означава гибел. Числото 2 е затворено от неумолимата съдба, но съдбата, каза учителя, също е учител. Числото 2, числото на съдбата, учи хората. Някой мисля, че живота е борба, но аз съм обяснил, живота не е борба, а дълбочина тук в единицата е освобождението от всички проблеми на този свят и учителя казва специални числа, кои са те едното от специалните числа е 1, 2 и 3 в този ред те винаги освобождават ако имаш свещено отношение към тях освобождават от беля това е любов, мъдрост и истина Друго магическо число казва учителя 4, 3, 5. То дава голяма устойчивост и голямо равновесие. Тези, които, които искат устойчивост и равновесие, трябва да се напишат това число, да го наблюдават дълго, да го носят себе си, да го гледат и така нататък. Ако искате да станете истински учен човек, има строго определено число. 7, 5, 6. Това е числото, ако човек иска да стане, говорим за свещена наука, истински учен, а не ученото невежество. Числото 16, казва учителя, е много силно, той е пазител. Слага се зад врати и така нататък. Той е число, при което дявола е много трудно да влезе през такава врата. Всъщност не може, където има числото 16. Но ти трябва да живееш по този път на правилността, ако искаш числата, които са същества, да работят за тебе. Друго специално число казва учителя 800. Това е определеното число на Царството Божие. Това число означава според учителя пълна победа на доброто над злото. Разбира се, и числото едно то означава, че Бог е най-важното нещо в живота и че Той е първото нещо, а не обществото. Нито семейството, нито религията, нито учението, нито оцеляването, нито живота. Преди всички тези неща е единицата Бог. При единицата си дух, при двойката си човек, числото едно е един вид култура, числото две е друг вид култура. Но и то все някога ще се смири, защото числото 2 ще се умори от себе си. Защото без смирение това число двойката няма да има водач. Тайната на живота е съсредоточеност, казва учителя, в числото 1 съсредоточеност в Бога. Числото 1 е могъща неподвижност, тайната на древния покой. Заключената същност. Ако ти докосне това число, докоснало ти е и тайното знание. Учителя казва, Учителят е число, повишено в трета степен. И казва, Когато обещая нещо, Бог го изпълнява точно на време, с точност Една 100 милионна час от секундата. Така работи Бог като точност. Но ще го обясняя по друг начин. Някога искате да помогнете на някой човек. Нищо не може да направите, ако не е дошъл строго определение Божия час, часа на Бога и позволението на Бога. Разбира се, старайте се, молете се, мислете хубаво, но този час, който се умее да го привлече и този точен миг той решава явлението. Той и за него се струва да се работи. Окултните числа не са за човешкия път. Честотата, отговаря на числото, казва учителя 71. Това е човекът, който в последствие започва да вижда истината правилно. Това число е тайната на честотата която позволява след време да виждаш. Човешката светлина отговаря на мрачно число. Който освети това число в себе си, се отделя от материята, от тъмното яйце. Тук казва, Учителя, големия майстор лък. Да накараш тъмнината в тебе да свети. Това е майстор лъка на човека. Това е духовният човек. Не ум, умственият човек. Нищо не може да направи. И учителя казва, Вие сте много близо до Царството Божие. Това е една междина, която дели този свят от онзи свят. Това е една междина, но тя е една 100 милионна част от милиметъра. Толкова сте близко и същевременно далече. Дето казва Лаотза, най-трудно се отваря отворена врата. Числата са специални сили на определени духове. Например, едно число, дадено от един френски познавач на окултните науки, той дава числото 545. Това отстранява всички вредни влияния, ако си го напишете четливо, но четворката трябва да я напишете така, като чаша, а не така затворено, за да може в чашата да тече това същество на четворката. 545, написано красиво, четливо, поставено от двете страни на GSM-а или на телевизора и електрически неща, отстранява всички вредни енергии. Според учителя, това е число на жертвата и тези духови събрани заедно, те отстраняват тези вредни влияния. Но разбира се, ти също трябва да се пожертваш за една свещенна идея, защото иначе ще се получи една игра на числа. А това не е игра, това е, не е някаква романтика, това е наука и то дълбока наука. Тук няма нищо така казано между другото. И казва учителя, любовта е тайно число в Бога. Тя не общува с църкви, ритуали и човешки действия. Тя общува само с Бога и с остремените в истината, а другите едва медвам ги докосва. Колкото да не обезумеят. Любовта обожествява страданията на преданите и остремените в Бога. След грехопадението човекът е станал число на хаоса, а Бог е винаги число на порядъка. Знанието е число, попаднало в капан. Знаещият може всеки ден да чете Библията и нищо съществено да не разбере. Защо? Защото разбирането е друго число. Чис... Разбирането е число на истинността, а учителя казва, истинността е самата Библия. Всичко друго е странично. Истинността е Библията. Това беше за днес. Следваща лекция на 3 май ще продължим.